Bol raz jeden starý človek a ten mal jediného syna. Ale pretože nemal poľa ani statku a v chalupe už ani kvorka z chleba neustala, deň aj noc sa pre biedu umáral. Keď sa už dosť nažalostil, povedal si, že aspoň syna pred biedou uchráni. A tak sa vybrali jedného dňa službu pre neho hľadať. Keď už mali dva dni cesty za sebou, vošli do tmavej hory. V tej hore bola ozrutánska skala. Sedel na nej čierny chlap a čítal z knihy. Keby vedeli, že je to černokňažník, výhli by sa mu. Ale že o tom nemali tušenia, podišli k nemu pozdravili ho, aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im na pozdravne odpovedal, len sa začal rovno vypitovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, Černokňažník mu ju ponúkol. Za to, že mu mládenček bude poslúhovať, dostane do síta najesť aj napiť ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neustávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani zúčenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmiel. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna. Sedem rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď, ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš. Starcovi sa nepozdávali černokňažníkové slová, ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň dosýta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, Začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobré nepomyslel a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňazník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč na celých sedem rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné dve izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere tretej izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už tretí rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere, ostal o ohľade lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť na druhý deň sa zopakovalo to isté zasvetla knihy ometal, ale skôr ako sa pustil na večer dočítania, zaklopal na dvere tretej izby a zasítil sa a potom sa do učenia pustil Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po siedmich rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca preľstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral pochodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo si na siedmých rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol. Mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na neho černokňažník zvieraciu podobu privolá. Tak sa aj stalo. Lenčo sa mládenec chalupe priblížil, krídla mu narástli a na strechu medzi holuby ho vyniesli. Keď starec prišiel k černokňažníkovej chalupe, hneď sa začal na syna vypitovať, ale černokňažník sa len zlovestne zarehotal a povedal mu, nech si ho medzi holubmi hľadá. Starec ukázal na toho, čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade, a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať. Vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa zholubá znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neustávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černochňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na Prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil keď starec od hrôzy strpel, že sa mu syn na premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na sto zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený predal mu paripu a černokňažník na nej k tmavej hore cválal. Až keď si starec utržené peniaze spočítal, pokytila ho hrôza, lebo od radosti, že ich je taká utešená kvopka, zabudol koňovi kantár sňať. Horko zaplakal, lebo vedel, že s kantárom na krku sa mu syn nevráti. Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou k Kováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že k ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár snial. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad Výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho koriz neobzikne. Keď sa už už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmlav nadol. A keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastokla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili. Bol medzi nimi aj zlý čarodejník. Tri dni kráľa liečil a na ten štvrtý z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal – Nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry. Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny ale aj tak na svoju céru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsten sa skotúdal na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám. Lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škári zakotúdalo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stila zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Lenčo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcera sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou cérou na svet pribiedli.